Välkommen till avsnitt nummer 36 av Good Luck have fun. Mitt namn är Marcus Persson och vid min sida har jag Kristoffer Annelin. Tjena. tjena! Tjena, Och som just idag har vi Andreas Karlsson, nickar som Hiro, eller mer känt som Hiro kanske. Välkommen! Ja, jag tror, jag, tack, tack. Jag tror det är enklast att presentera mig som Hiro skulle jag säga. Först och främst Oj. måste vi reda ut en sak senast du var här i mm. podden. Så pratar du väl om gorilla Gorillahelgen eller något sånt där. Ja, ah, ah, det, ah, det stämmer. Men jag minns inte om den skulle, om den just hade varit eller om den skulle till att ske. Hur är, har, de, har ni haft den sedan? Den har inte varit i ordning. Förr var den på hösten. Men förra året så blev det så att det passade inte för en hösten slash vintern. Och jag har ändå inte planerat eh, någonting i år, men eh, deltagare har frågat om den ska komma till vintern. Eh, så med största sannolikhet så kommer den eh, kickas av nu någon gång i november kanske. All right. Jag trodde att den kanske hade varit någon gång nu under semestern möjligtvis, men då är det ju... Ah, det är ju så jävla varmt på sommaren och vara <skratt> typ 15 persien 2a på 67 kvadrat det är inte så jättespännande som det låter alltid. All right, Men då är det nånting att se fram emot kanske här då, hösten? Ja, jo, precis, Det är... får passa på att ta det typ innan innan Pokémon kommer där i slutet på november och grejer. Och... Har du några... några idéer på vad som ska vara den här gången då, på det här årets Nej, Nej. Det, det, det, det är standard, det är ju nollningen med de nya deltagarna <laughs> som ska spela igenom Donkey Kong Country tillsammans där vi andra gamla deltagare på sitt och äta och skratta åt dem medan de dör. Eh, och sen är det bara anything goes, det brukar vara från tre till sex tv-apparater igång samtidigt med diverse, diverse spel som innehåller någon sorts apa någonstans. Ja, just det. Eh, så jag, jag tror nog inte jag har planerat så jättemycket hittills, men det, eh, det, brukar, det brukar komma när helgen närmar sig liksom. Och jag, jag, insåg, jag, inf, jag jämförde sådana här... Hur mycket snacks och, och läsk och, och godis vi köpte i år jämfört med typ tidigare år. Jag inser att vi kanske har överdrivet de senaste två åren ganska rejält mot de första åren. För det, vi, det är aldrig brukar ligga kilovis med godis kvar. Liksom. Och det, <laughs> det går man ju och små äter på efter helgen är över. Det är bara att säga till folk, bara, ta mig hem, jag vill inte ha 28 paket kakor kvar. Liksom. Ja. Men du nämnde... Nä, att... Så är det Ja, det nämnde Pokémon som kommer ja, snart. Ja, det var sista veckan i november, mer eller mindre worldwide. Ja, eh, men på tal om just Pokémon, hur går det med ditt eget eh, speedrunnande av just Pokémon? Ja, det snackar vi lite om när jag var här med sist också som, som gäst. Ja. Eh, jag tog en break när sommaren kom, just, just på grund av värmen. Att man inte vill låsa sig en typ tisdag kväll eller torsdag kväll- eh, Sen har det varit svårt att komma igång igen Om jag ska vara ärlig Jag var sjukt beroende av Att sitta och twitcha där i Det var väl två, tre månader Det var ju så att jag knappt spelade Dark Souls 3 när det kom liksom Just för att jag hade så förbannat roligt Med den här Pokémon röda speedrunnen mm. Men jag får se det, När jag väl sätter igång igen Så kommer jag gå in helhjärtat Det är bara att jag vill spela lite annat först För det, det tar ju mycket tid, det är ju ingen snack om saken mm, Just det du är... ja, men du, du, streamar, du streamar ju också, du fortsätter du aktivt över hela sommaren, eller tar du en liten break över sommaren också? Nej, jag höll väl på ganska flitigt över, över sommaren, vill jag minnas. Jag var då inte och reste någonstans, vill jag minnas. Det var ju, innan sommaren var jag ju till, till Frankrike och såg fotbolls... Ja. Ah. <skratt> ...fotbollsjämn. Men sen under själva sommaren när jag, jag var nog hemma och spelade, spelade på. <laughs> Bra. Jag försöker tänka, vad det, var det då jag nötte The Binding of Isaac, Rebirth? Nej, Afterbirth. Oh, det känns bekant. Ja. Det känns bek jag tror att det var då jag hade min ja, stora session Binding of Isaac. Ja, jag och Sambon har faktiskt precis fått en, en, eller vad kan det vara, tre veckor sedan kanske? Vi har fått värsta nytändningen på Afterbirth. Mm -hmm. Så vi sitter med två tv-apparater här i vardagsrummet rummet bredvid varandra och hon spelar på PS4 och jag spelar på Xbox One och bara sitter och kör omgång efter omgång efter omgång. Allright, nu är min katt lite galen, det kanske har som. ni <laughs> får, får stå ut med det. Eh, ja, men som sagt, Isaac, jag tycker också att det är sjukt beroendeframkallande. Eh, när jag väl börjar så jag slutar jag inte förrän jag typ fått allt i spelet. Det tar sitt lilla stund, men kul är det. Jag tyckte det är ett bra spel. Ja, det var första gången nu för några veckor sedan som jag mötte harsh den här hemliga bossen, får man kalla den. Mm, ja, just det, den nya, ja. Mm. Ja, den, I, vad säger du? Ja, jag tyckte det är den svåraste bossen i, i spelet, faktiskt. Ja, jo, alltså för jag, jag, jag kollade, jag, första gången jag mötte den så besegrade jag den, eller första och enda gången, eh, men jag hade sådana sjukt antiprojektilkrafter, eller items, mm. eh, så att det, jag, jag hade både så här typ, Cube of, cube of Meat, eh, Pretty Flies, och så hade jag någon sån här Mask of Infamy, heter det väl, som gör att projektiler gör ingen skada, eller, eller gör, gör de viss antal skada tar man ingen skada alls, någonting sånt där, mm. Eh, så jag blev knappt träffat alls just som att de åt så sjukt mycket träffar åt mig. Eh, men fighten var ju lång, så när jag sen kollar upp HPn på den, för jag, jag tjejen, vi har tjejen vi har en app där vi sitter och fyller i alla items vi har och sådär för att eh, liksom kunna tracka det utanför spelet också. Mm. Eh, och Isaac i himlen som boss har 2000 HP, medan Harsh ligger på 8000. Ja. <laughs> Så det är liksom så här, ja ah, det är jävligt stort hopp i hopp där, alltså från, från en, en så kallad svårbost, Isaac också när han var ny. Jo. Men har du hunnit stötta på me Megasatan då? Nej, eh, han har inte. Utan när jag, för jag, jag spelade ju, först spelade jag på Steam skit mycket när det spel, alltså vanilla spelet kom, det som bara hette Panne och Isaac. Ja. Eh, och sen kom det på PS4 för... Två år sedan? Ett år sedan? Nej, två år sedan måste det vara. Det. Det jag jag tror, ja det kan nog stämma. det kan vara en, ett år och åtta månader kanske. Någonting sånt där. Eh, och då började jag köra där, men eller trofisarna var ju så sjukt glitchade. Ja. Eh, så då tröttnade jag lite på att man... Alltså jag såg att jag gjorde saker, men jag fick inte trofisar. Så då blev det att jag började spela på Steam igen bara för att jag hade mer upplåst och det kändes ändå mer värt att fortsätta på den här gamla. För då hade man ju spelat Breath of the Lamps och allting liksom. Eh, och då satt jag och spelade Rebirth och då fick man... För man skulle spränga de här engelstatyerna för att få nyckelbitarna. Mm. Men nu när jag började spela Afterbirth då hade jag helt glömt bort det där. Men till slut kommer det ju ett meddelande. Om det är när du kanske dödar Sheol för femte gången eller... Något i den stilen, eller om det är någon speciell Karaktär som ska döda Sheol Eller om det är när du dödar Lamb första gången Eller ja, någonstans Då kommer ett meddelande, som det var en ängelvinge Och så stod det något eerie liksom Som inte riktigt, vad det var lite diffust Och, och jag bara, åh jävla Jag ska ju spränga de här statyerna också <laughs> Så jag har inte kommit in till Megasatan eh, Sen jag då eh, Insåg att, att Just ja, fan, så gjorde man ju för att komma dit Ja oh. mm. eh. Jag läser just nu att ja, första trofén jag tog i Rebirth var 14 november 2014, så det är ganska exakt. Ja, två år sedan. Ja, för det var ju Playstation Plus-spel där, vill jag minnas. När det kom. Ja, det vill jag också minnas att det var. Så. För det, jag kommer ihåg att Dave eh, ringde till mig en polare eh, och var helt galen för han bara Varför kostar det pengar när det ska vara Playstation Plus-spel? Men lugna dig, det har gått typ en halvtimme sedan spelet släpptes Nej, Jag måste ladda ner det nu, jag måste ladda ner det nu Så han, han, han betalar för det och sen typ en timme senare så var det gratis Så, så, så går det när man måste spela någonting jag uh, försöker kolla kolla mer vad det var. jag spelade i somras när jag kollade på mina trophies, det är så jag <laughs> håller koll uh, In Infamous verkar det vara ett spel jag spelade i, i somras uh. Du har ingen minne av det, det bara verkar som det var uh, Ja, exakt Och uh, Velocity Ultra uh, no. uh, Och sen avslutades det med uh, Pining for jag mm. måste jag njutit extremt av spelen när du knappt vet vilka det här är att spela. <laughs> ja men nej, Infamous ja. Var det second fan eller var det nej, det var första första. första ja. Det hade jag, jag tror jag förmätt jag hade spelat på Assassin's Creed 2 bara någon månad några månader innan också. Det var så här, ah, det, det är typ samma fast fast i, i, i framtiden och med ja, sci-fi. För, första muset hade jag riktigt kul med när det kom, alltså på PS3 back in the days. Det kändes, det kändes fräscht nog, men så kom det ju samtidigt som Prototype, så ingen, ingen fattar vilket spel som var vilket i stort sett. Nej, det, det var ju jättekonstigt. Ja. Det känner jag också, för jag hade polare som spelade Prototype och det var så här men nej vi spelade inte samma spel. Men det är väldigt likt. Det är ja. ändå samma tanke. Det var väldigt lustigt. Fast nu, liksom flera år senare, så är det ju två helt olika spel på alla sätt och vis. Mm. Det är egentligen bara sandbox som de har gemensamt. Mm. Gemensamt, ja, ja precis. Vad ja, heter... men ettan var ju trevlig. Ettan var ju trevlig. Oh. Ja, ettan hade jag svinkul med. Det var riktigt ja. bra spel. Men har spelat de andra också, eller? Tvåan... <skratt> ja, tvåan körde jag igenom två varv, för det var ju två olika slut beroende på om man var ond eller god. Ja, det gjorde jag eh... med ettan. Ja, ettan kör, jag kör alltid ond i spel om jag måste välja Så ettan har jag bara kör som, som ond Så enkelt uh, att göra beslut då Ja, men det, jag, det, det Ska du rädda det... den här eller den här? Är det ond? Va? Fuck it den på det. <laughs> det, det händer ju i Mass Effect 2 Har ni spelat det i 2 Ja, jag har spelat ja uh, För det är ju en sig karaktär Som man fick vid release där Någon skallig gammal man Något mm. på Z heter han väl Om jag inte minns fel? Ja, typ... Uh... Han är eh, Lego-soldat, typ, for hire Ja, ja. ja precis eh, Och hans loyalty missions kan man ju sticka till någon jäkla Om det är något, någon gruva Eller någon industriområde eh, Och där får du som alternativ Att typ gå in och, och rädda alltså, jag, jag tror verkligen du spelar en, Ett scenario där, liksom Men är det ont så kan du bara säga äh, Vi skiter i det här och, ja, då, då sprängs alla och dör Men du har visat din loyalty till han, liksom Så jag tyckte jag var skönt, att släppte jag spela det. Det är perfekt man ska speedrunna. Kill em all. <laughs> uh, men... Uh, jag tyckte du sa någonting om att du har tagit upp... ja Achievements igen. Ja, precis. Vi, vi snackade lite löst innan, innan avsnittet vad vi skulle prata om för att... Ja, sist gången ha, ja, hade du väl ändå en så här... Ja, men Hiro, nu ska vi prata om det här och det här och nu bara... Nej, men, Kommer snaga skit med sånt här med? Ja, ja. Jag, jag spelar rätt mycket Xbox One nu, det kan vi prata om. Uh, ja, nej, men som det, det är ingen hemlighet att jag älskar 3 d att jag helst spelar på 3 d och jag försöker spela så mycket 3D jag bara kan. Men så ska vi se. Undra om, ja, Jag får göra som du, jag får ta, kolla i telefonen här. varför jag, Vad är det för spel jag spelat igenom senaste tiden? Mm. Varför botar jag upp Xbox One? Ja, Resident Evil 4 HD släpptes ju på skiva i USA och digitalt. Resten av världen och i Europa får ju det på skiva i november. Eh, men Resident Evil 4 är ju ett av världens bästa spel. Det kan man inte säga allt för mycket om. Utan det, det hoppas att ni bägge två håller med om. Jag har inte spelat. Så har jag. jag säger inget. Nej bra. Då har vi, då har vi ett kanske och ett, ett kanske. Så det... När jag väl spelar det då, då är det världens bästa spel. Ja, Nej men det är ett bra spel. Det är kanske inte världens bästa. Men det, det är ett bra spel och jag rekommenderar det varmt för alla som inte har spelat det. Eh, och jag har spelat, alltså jag, den, den sommar, jag tror det var fem år sedan kom det på 360, den här HD-uppdateringen. Och en HD-uppdatering innebär ju inte så jättemycket på ett gamecube ps 2 spel liksom, eller PC för den delen också. Utan det, man kunde spela det på Xbox 360 och Playstation 3 och plocka Siemens och Trophy, så det var jättekul för fem år sedan. Och nu när det kommer igen det var såhär, ja, men jag vet ju att jag kan ta 1000 gamerskår på en vecka i, i spelet ändå liksom, så det, det är ju lika bra att beta sig igenom det. Eh, fasten att Wii-versionen är superior. Kontrollschemat med att du siktar med Wii-moten, eh, alltså med Metroid Prime 3 till exempel, eh, gör Wii-versionen Wii helt överlägsen. Eh, men jag förstår ändå om man vill spela med en traditionell kontroll framför datorn eller framför, framför någon av dagens konsoler. Eh, Nej men då så blev det att jag plockade de här 1000 gamers i, i Resident Evil 4 och sen så kickar jag igång Isaac, för där hade jag så tagit så jäkla lite achievements när det släpptes på Xbox One, för att jag var ganska mätt på Isaac då. Eh, och då blev det att jag började spela massa Isaac, och så blev tjejen sugen på Isaac, så flyttade vi tv och sen blev det så eller så var har två tv-ar varandra. Och sen har det bara fortsatt rullat, jag har tagit typ 8000 gamerskår på en månad nu eller någonting, så det, det har gått bra framåt. Jag spelat bland annat Thomas Was Alone, det var ju fantastiskt! Ja. Det har jag också spelat eh, enkelt också. Jag har väg, men det ja, ja, ja. spelade i sig också väldigt, väldigt bra. Ja, jag blev, blev ja, trilla av soffan nästan att du spelade det. Så, så enkelt och kul det var liksom. Mm. Det var inte svårt heller. Det var ju bara, man ville ju bara fortsätta se historien. Ja, exakt. Du är ju typ av tre olika geometriska figurer och hoppar runt. Eller fyra till och med. Ja, de, är, de är väl nästan sex stycken tror jag till slut. För, för de som inte har koll på Thomas och Salon så kan man ju snabbt förklara det som att det, det är ett väldigt primitivt plattformsspel. Där ja, det nu är mellan fyra och sex stycken olika geometriska bitar. Tänk, en är en tetrisbit, kan hoppa jättehögt. Alltså den, nu tänker jag den, den fyra höga smala tetrisbiten. Eh, sen finns det en likadan som ligger ner och hon hoppar lågt men hon funkar som en trampolin. Och sen finns det Thomas då som, som, han är en rektangel och så finns det en, en kub som heter Chris som är en liten kub och han är typ sämst han, han hoppar dåligt och han, han är bara liten. Och så har vi Claire som är en jättestor blå kub eh, som kan flyta runt i vatten vilket de andra inte kan. Och sen var det Sara tror jag som har en liten lila kub eller rektangel eh, som kunde dubbelhoppa. Och, och varför jag sitter och berättar kubernas namn är för att det finns en fantastisk... Narrator, vad heter det? Berättarröst på svenska. Mm. Alltså, det är en historia varför de här sex olika kuberna i olika färger förflyttar sig från punkt A till B, liksom. För att, hade de inte haft en berättarröst så hade det förmodligen varit det tråkigaste spelet jag någonsin har spelat. <laughs> För att det är ju inget speciellt med spelet, det, det är ju bara kuber och rektanglar som tar sig framåt på en primitiv bana. Det är inte svårt, alltså Super Meat Boy är ju tio gånger mer utmanande, eller hundra gånger mer utmanande. Uh, nej, men också, nej, det är en fantastisk fin historia som... Vill man ha ett lätt plattformsspel med en rolig historia så... Det kostar ju ingenting att köpa på iOS eller... PS4, Xbox One, Steam för den delen heller. Mm. Några andra spel? D ja, det sa ju att du spelat ett massa spel. 8000... Ja, ja, precis. Vad mer har jag prickat av? Oh, Banner Saga. Uh, jag spelar ju aldrig... Jag har ju jag har en max, jag spelar ju aldrig PC. Men det finns ju många... Spel på Steam, både på PC och Mac Men vet jag att ett spel kommer till konsol Så väntar jag ut ändå eh, Så Banner Saga spelar jag igenom Jag älskar ju strategi-RPG eh, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem Fantastiska spel mm. eh, Så det var kul äntligen på att spela Banner Saga Som, som folk ändå pratat så gott om Ja, jag har också varit sugen på att testa Spelet, men jag har inte tagit mig <laughs> Tagit tag i det Nej. Nej, alltså estetiken och så är det ju fantastiskt. Det är ju, det är ju liksom som en handritad gammal tecknad film och, och lite vikingar och, och så här liksom. Men systemet är både, är lika bra som det är dåligt. Mm, okay. För Final Fantasy Tactics och Fire Emblem, där kan ju förmodligen någon, eller de flesta i alla fall, de har provat på ett liknande spel. Eller Advanced Wars. Man har liksom en HP och en attackstat och sen då diverse attacker om de är Eh, ranged med pilbågar eller magier eller kulsprutor och så har man svärd och klubbor och allt möjligt som är mälliga attacker. Eh, men här funkar det som så att du har en defensiv stat och en, en health stat. Och health stat, eller styrka heter det i det spelet tror jag. Och styrkestatten representerar ditt liv och hur hårt du slår. Så har du 10 i styrka Uh, och motståndaren har 0 i defens, då kommer du slå 10 i skada. Och ta mm. då från styrkestaten som även är HP-staten. Men har du då 5 i armor, då blir det då 10 skada, minus 5 i armor, då tar du 5 på styrkestaten. Och armorstatten är oberörd, och har fortfarande 5 i armor. Då liksom. Och skulle jag då försöka slå på dig om du har 15 i armor och jag har 5 i styrka? Då kommer du med största sannolikhet par parera eller blocka den attacken. För det är någon matematisk uträkning där att man måste vara starkare än vad folk har högre armor. Eh, sen gör det även spelet så här att man får attackera varannan gång. Oavsett om jag har åtta trupper och du har två soldater. Så attackerar vi varannan gång. Det blir liksom ett combat flow. Att, ja, Så det innebär att mina får, um, mina får ju röra sig mer sällan om jag har mer och du har mindre. Mm -hmm. Så det innebär att om, för att då, då får du kanske ha lite, lite trupper som är designated armor breakers så att säga. Att de är till för att liksom tära ner fiendens försvar så att melee hitters kan liksom slå ner styrkan då. Men då kommer man i det här scenariot att varför ska jag avsluta den här killen som har ett i styrka som kommer förmodligen inte röra mina soldater som har tio armor för att då blir den här matematiska uträkningen att ett styrka kommer inte skada en till och kille. Nu kan ju fortfarande en ett i styrka göra ganska mycket skada på armorn. Men sen tänker man så här, ja det är ju bättre att, att det står sju stycken fiender som alla har ett i styrka. Och bossen då som kanske har 30 i styrka. För att det är fortfarande varannan soldat på varannan sida. Så då får jag attackera med en stark gubbe. Så får han attackera med sin ett styrke gubbe. Så får jag attackera, så får han attackera med en ett styrka Jag attackerar, han attackerar. Sen får bossen attackera Sen är det sju runder till bossen som är stark för att attackera igen Om mm. ni förstår jag mm. Så lika bra som dåligt skulle jag vilja säga att det systemet var Men du sa att styrka är också dess HP Ja precis, så det blir ju det att man, man tar ner dem sakta men säkert Så i början slår ju alla hårt om de kan tränga igenom armorn Uh, och sen blir man svagare och svagare Så i slutet liksom Det kan ju vara så att alla har ett i styrka Men har tio armor för man inte har slagit på armorn Och då blir det ju en kamp Om vem som hinner tära ner den andres Defensiva stats Så snabbt som möjligt Jag hade någon archer som Det var ganska normalt att kanske slå bort två till fyra armor på en runda uh, Men hon hade jag liksom Späckat med items och så här Så att hon sköt en pil så gjorde jag om det var åtta armor Eller så där Så hon stod ju liksom, hon var ju verkligen Längst bak i ledet och, och bara förstörde Allting för motståndaren så att säga Ja, men det var det men jag, jag skulle... undrade över Att om man hade 10 hälsa Och, så man, och det skulle göra 10 skada Men sen så tappar man till typ 7 hälsa Då gör man 7 skada Ja, precis, precis Och så minus då armor och allt sånt där så. ja, ja. Yes. Så, ja. Men det, jag skulle ändå rekommendera spelet Jag tyckte bara att det var en, en lika intressant lösning Som en dålig lösning på systemet Visst, finns det en 2 nu med också Eller mm. är Ja, precis, precis, den nej den ska inte vara släppt, för den var Games with Gold i sommar på Xbox One. Eh, och det var då jag tankade ner ettan, för jag tror de hade någon specialpris på ettan. Bara för att eh, tvåan var släppt där. Eh, så den kommer jag ta när jag blir sugen på lite strategispel på Xbox One igen. Mm. Och så har jag ju maxat Dark Souls 3 också! Oj, oh. oj, oj. Då har du jag... maxat alla, alla tre väl? Ja, precis. Dark Souls 1 tog jag på under två veckor när spelet var nytt. Och Dark Souls 2 maxade jag under en vecka när det var nytt. Och trean spelar jag igenom. Jag var väl... Jag tror New Game Plus Plus-varvet var klart efter 45 timmar. Eh, men då skulle jag börja farma... För att jag är ingen PVPare i Dark Souls. Jag tycker PvP är tråkig i Dark Souls. Och det, det vet jag att många delar min åsikt med också. Och lika många är emot mig därmed. Eh, vad tycker ni om Dark Souls-pvp? Det är drövlig. Jag brukar ja. dra ut kabeln. Så jag slipper bli invadet. Mm. Och sen, då får jag ju möta datamotståndarna visserligen i vissa sekvenser, men äh, ja, nej, jag tycker ah, Ja, men de agerar ju som vanliga fiender, så det... Ja, är... men exakt, så det brukar... Nej, jag gillar det inte alls. Jag tycker det är obalanserat att börja med. Ja, så tycker ja. jag inte med det. Jag, vill, jag gillar Dark Souls som ett singleplay. Ja, samma är, samma är. Bara vis. Uh... Nej, men så när Dark Souls 3 kom i våras, då var det ju så här, jag måste ta alla arkiven, så enkelt är det. Men, men när två varv var klart och jag var liksom tvungen att börja göra breakdown, vad är det jag har kvar? Ja, om jag ska farma sådana här jävla öron av eh, är det, det är Dark Moonblade, eller vad heter de, den kovenanten. Eh, och det kunde du farma av silverriddarna i, i Anor Londo. Så där satt jag väl i säkert 15 timmar och dödade silverriddare på löpande band. Eh, och sen kollade jag eh, en annan kovenant och prickade av den rätt snabbt, kom inte ihåg vilken det var då det var i våras. Men sen skulle jag börja med de här jävla... ...Vertua Shackles, eller vad de heter... ...som Moundmakers har i sin komvenant. För att... Ska man, ...ska man ta alla gamerscore i Dark Souls... ...så måste du ha alla magier, alla ringar... ...alla mirakel, alla pyromancies... ...och så vidare, alla gestures. Och du behöver ju ranka upp alla kovenanter... ...till antingen 10 stycken sådana här... ...vad som krävs för att levela upp komvenanten... ...eller 30 Och de här Virtua Shackles, eller vad de heter... ...som Moundmakers har... 30 sådana ska du ha för en, den sista Piromance-magin. Och jag satt i, jag tror det var två och en halv timme och dödade av fiender. Och jag fick inte en enda. På två och en halv timme fick jag noll drops på en grej över 30 av. Och då brände jag slut med i våras. Det var så här, nej det här går inte. Det går inte. Men nu när jag började spela Xbox One då igen efter sommaren så var jag så här... Det står ju trots allt bara om det nu var 780 gamerscore av tusen. Ni säger, fan, jag måste ta den jävla skiten. Så ja, jag börjar PvP i Dark Souls så det var det tråkiga som jag har varit med om hela mitt liv. 15 timmar PvP fick jag köra för de här 30 stycken. Aha, okej. Okay. Det gick att få, få den på det sättet också. Ja, precis. precis. Nu snackar jag offline farming då, det jag gjorde i våras. För att ja. jag, det kunde man göra i de gamla spelen, det var inget problem alls. Jag farmade Sun Medals. Eh, Sun Medals farmade jag i tvåan genom online co och det är ju helt okej okay. mm. eh, Och den kunde man farma offline i trean Utan problem också för det står en, en riddare Alldeles vid en bonfire som du kan döda Så det är liksom det är bara tålamod Liksom men jag räknar ut Att jag fick en eller shackle min un Ungefär på pvp jag förlorade väl tre fyra På raken och så vann man en Och det var, det var snabbare än att farmarna förbannade Skeletten för, för dem Och sen var det Bara att plocka upp ringar och skit När man, eh, när man liksom hade tagit alla Kovenant Rewards, så då, då var det klart. Och nu kommer jag inte att spela Draxos 3 en nästa DLC igen kommer. Det kommer igen nu 25 oktober är det väl? Mhm. det görs fortfarande. Eller fortfarande, så gammalt inte spelat. Men jag visste inte, jag visste inte att det var DLC på väg. Mer det. Jag har inte spelat något ja, sedan Demon Souls jag ligger, ligger jag efter. Ja, Demon Souls, Souls är ju bästa i serien, så det, du behöver inte spela något mer. Du kan bara vara nöjd och bara ligga där och jäsa och tänka att du har spelat den bästa. Ja, precis. Ja, du tycker den är bäst också, eller? Ja, men jag tycker Dark Souls är bättre. Eller Demon's Souls är bättre. Ja, det, det... Det är lite... Jag vet inte, det är mer på rikt. Det känns... Ja, men eller hur? Och det, det, alltså, ja, och det, nu har man ju... Alltså, man, man tycker så gott om det spelet för att det var den första mm. i den genren liksom ändå, och... Vi var ju några som spelade när ingen annan brydde sig om spelet. Och därför så får man ju förkärleken till det här spelet. Och fan jag hade en polare. Jag kommer ihåg, det var en... Antingen så var det en semester eller så var det någonting som gjorde att jag kunde sitta och spela hela dagarna. Han kom över och tittade på för han tyckte det var så... Han, det var så trollbindande att bara kolla på vilka bossar det var. Och, nej, Dibonsolls, det är fan bra alltså. Absolut. Men där var det också en massa för att samla alla troféer minns jag. Man skulle ju crafta alla eller man skulle väl få max upgrade på alla olika vapen. Eller ja. Ja det, det är någon bökig som maxa alla vapen hit och dit. Och... Ja, du behöver inte maxa alla vapen alla vapentyper. Alltså du behöver... ja, ett svärd ska vara max och en mace ska vara max och en båge mm. ska vara max och sådär. Och sen är det ju så kryptiska questlines man ska klara av också. Och hur fan man ska lista ut dem utan en guide. Det är, alltså, det är så många New Game Plus-varm du måste köra för att inse vad du gör fel och sådär. För det är så att jag förklarar för Sambon i Dark Souls 3. Har, har ni sett det? Lord of Hollow-slutet? Nej, inte men för men Rag eller Marcus, du har, du har spelat igenom Dark Souls 3, eller har du inte gjort det? Inte. Demon Souls är det enda jag har gjort. Ja, De, ah, just det, det. sa du nyss, ja. Just det. Men Kristoffer har spelat igenom Dark Souls 3. Uh, nej, jag är inte klar. Ah, nej, men då ska vi kanske <skratt> hålla lite spoiler-fritt spoiler, där. <skratt> nej, jag, jag satt och förklarade en questline för sambon i alla fall. Uh. Och det var så här. Ska man inse vad man gör fel, då får man ju typ så här. aha, nu fyra timmar in på det här varvet så händer det här. Och... Den här NPC:n säger att vi möts där, vi möttes inte där. Okej, okay, nästa new game plus var då, så får jag se vad jag kan göra för skillnad. Och så kanske man löser det problemet och så säger, det så här, Jaha, nu blev det fel igen, jag gick höger när hon tyckte jag skulle gå vänster. Ja, nej men då tar vi det nästa new game. Nej, det är ju inte på riktigt ens så mycket man måste liksom lista ut det där. För det finns ju inga in-game-grejer som berättar vad du ska göra, utan det är ju bara... Du får ju bara chansa och anta vad du ska göra. Ja, men det var väl så i Demon Souls också. Det är väl någon karaktär som håller i någon nyckel som du måste rädda typ, på en bana och hålla vid liv tills han kommer till någon dörr. <laughs> Sånt där, och innan man... Ja, att lista ut det, det själv Nej, det är, ja Det har jag ingen, ingen koll på. Nej, utan när det blev New Game Plus för mig på Demon Souls då kollar jag upp en... en en trophy guide som sa Se till att göra så här Annars måste du spela om igen Ja men det måste man göra de här spelarna Så det är så kryptiskt, det är helt sjukt Yes uh, Jag har faktiskt spelat uh, Ja, jag har varit sjukt Fast i World of Warcraft På sistone, men jag har lyckats mm -hmm. <laughs> Lyckats Lyckats uh, skaka mig loss lite grann och faktiskt spelat lite Playstation också så jag tog upp ett gammalt Playstation 3-spel eh, som heter Shatter Någonting ni, eller ja, det kanske finns på andra plattformar än, jag tror det finns på Steam också faktiskt. det är eh, typ Arkanoid eller Breakout på st steroider eh, Aha. Eh, du är en, du är en paddel och, och ja, skjuter ut eh, en boll som ska ta ner eh, Tegelstenar i, som är i vägen men ja i det här spelet så kan du skjuta ut flera bollar samtidigt om du vill, känner dig lite modig så har du tre, tre extra liv alltså tre bollar, då kan du skjuta ut alla tre samtidigt men ja, förlorar du någon boll så, så tappar du det extra livet, men det går ju snabbare ja, okay. att, att rensa banan om du har ja, fler bollar ute så att säga. smart utveckling av ett gammalt koncept ändå Ja, eh, och sen har de lagt in lite, lite abilities. Du kan blåsa med, med, med padden också. Både blåsa ut och blåsa in för att försöka påverka mm -hmm. bollens färdriktning lite grann. Eh, och vad är det är med, det finns två, två boll-upgrades. En som heter typ Unbreakable. unbreakable. Som gör att ja, den, den går igenom alla, alla tegelstenar istället för att studsa tillbaka. Så ja, som en bulldozer går den fram helt enkelt. Det finns ju vissa specialstenar som såklart som är lite tåligare. Och så finns det någon, ja, någon sån här manövrerings kula också som gör att det är enklare att manövrera kulorna med det här att blåsa in och blåsa ut. Så det blir enklare att kontrollera bollens färdriktning. Mm. Och ja, var det åttonde-nionde banan så är det en boss och det är tio världar. Så det är... Ja, det, det är ett, ett arkanoid. Hur ser, ser, ser bossarna ut då? Kan de skada din paddle också? eller Nej... Eh... Ja, de kan som Skada din paddel Men det enda som händer är att du blir som Nockbäkad i Någon sekund, vilket som kan vara ah, okay. tillräckligt För att inte hinna Fara iväg med padden För att ja, rädda en, en boll Som håller på att fara ut ah, Du blir som ja, Stannad Stannad i ja, en, en sekund kanske, en-två sekunder Ja ah. Men de, de, de har ingen Ingen direkt attack som direkt Dödar ett liv Alltså den kanske de inte Förintar en boll eller någonting Utan mm. de, Deras attackmönster är, är att ja, släpper ut skit På banan som gör att Att, att din, din paddel Kan Bli utnockad <laughs> mm. Ja, just det Så finns det också för varje klost du har så kommer det ut lite, lite bonusgrejer på, på, på banan, och de här kan du då suga in i din paddel så fyller du upp en, en bonusmätare och när den är maxad då kan du som eh, aktivera typ minigan funktion i, från padden i, som pågår i kanske 5-7 sekunder för att skjuta bort eller av bossens hälsa Eller vad man nu håller på med mm, uh, nice. Och då har även en sköld som, som tar lite av din bonusmätare också som du märker att Bossen håller på att uh, tack, Tackla på din paddel Samtidigt som en boll är Just där du har din paddel Så kan du som aktiverar skölden För lite kostnad av, av Bonusmätaren Så står du emot Både bossens uh, försökt ja. Utnockning och uh, om det är annat Skit på kartan som är på väg mot din paddel så kan du liksom knocka bort det också. Om du hinner, kommer du ihåg att aktivera skölden i tid. Värsta djupa arkom. Ja, ja men, visst. men du är en horisontell också. Alltså spelplanen, ser ut av åt andra hållet. Ja, precis. Och det finns den är inte, bollen får inte vertikalt uppåt så att säga. Eller, ja, vertikalt uppåt. Ja. Det är för att, för att vara väldigt tydligt så är det vertikalt och uppåt kändes jävligt lika. Men mm. <laughs> den far i sidled helt enkelt. Ja. Spelplanen är sidled. Det är ju rätt ovanligt. Oftast är det höger till, till, till vänster spelplan. Men det finns även. Mm. Det finns även de har tre olika banor faktiskt. Den vanligaste okay. är höger till vänster, men de har även upp och ner, precis som Arkanoid. Samt har de en tredje som är som, är, som är en cirkel. D där ja. där ditt paddelområde kanske är en, en fjärdedel av, av cirkeln. Ska säga. E så bollen kan ju studsa på rätt, <går> rätt mycket av sig själv där inne, för att ja. Boll som studsar i en cirkel har ja. <går> rätt konstigt studsa <går> säga. Det som Hur kommer det sig att plocka just upp det här PS3-spelet av alla att välja med? Då? Ja, det är den här fina sidan vi har pratat om rätt länge How howlongtobeat.com har vi snackat om en hel del här och jag tänkte att ja, jag vill klara av något spel som jag har, i, i, ja, som jag har spelat vilket av de här spelen påstår den här sidan så jag ska ta, inte, inte ta så lång tid och då sa de här, Shatter ska bara ta två och en halv timma jag bara yes sex och en halv timma senare så var Ja, fast det, är en... ja, det... Ja, det var inte som när jag och en polare skulle spela Battle Kid första gången när Homebrew NES-spelet. Och vi gick in på att ha långt att biten bara. Fem timmar? Nice! Fyra dygn senare var vi klara. Men ja jo jag vet inte jag vad har det är. Det fem skärmlängder typ Det är vi dålig bara. Ganska oförlåtande. Men det är jävligt kul ja, okay. samtidigt också. Mm. Jo, jo. Nej, det är det som gör det kul absolut. När det är så där. Ja. Men, Men vad har du spelat av, för senaste tiden? Nu, nu har jag Markus Marcus uh, pratat mycket mycket vi har spelat. Uh, ja, precis. Uh, det har varit väldigt mycket WoW. Uh, mm. Mycket World of Warcraft. Uh, uh, utöver det har jag typ inte hunnit spela så mycket. Jag provade Overland lite snabbt. Det är alpha-testa av Overland nu. Kom väl ut för en månad sedan drygt. Typ RLXS. Jag vet inte om ni har sett spelet hardt talas om det. Känner ni inte igen det? Det är typ en FTL, om ni har... Om du har spelat efter. Eh, vad heter det? Foster Dunlap. Ja. ja, precis. Ja, ah, du vet det där. det är. Ja. Lite åt samma håll. Eh, du, eh, du spelar... Du är en överlevare helt enkelt. En survivor. Eh, men då på, i, i världen, då så att säga. I någon amerikansk eh, stadsdel. Eh, och ska ta dig från suburban ut, till, ut på då för att överleva. Det har spawnat massa aliens och skit. Eh, och så... Du presenteras med typ ett diorama, vad är det, jag undrar om det är 16 gånger 16 ruter? Din spelplan är då och din gubbe kan gå två. Det är turbaserat. Din gubbe kan gå två stycken ruter åt gången då. Och så har du en bil och ska ta dig framåt. Och så, det är resursen i spelet är väl i princip bensin. Alltså du, du har viss mycket bensin kan du ta dig viss långt. Och så samlar du på dig med bensin, du samlar på dig vapen, eh, det spånar aliens som du helst ska fly från eller döda, eller både och. Eh, ja, Väldigt, eh, ja men det är lite roguelike-stuket i och med att det genereras eh, omgående. Eh, dock i alfa, så jag vet inte om man får än så länge, kan man inte. Man får inga så här färdigheter som klassiskt roguelike nu är, att ja. du får färdigheter och kan använda dem till nästa gameplay. Men i och att alfa så vet jag inte riktigt vad de har för kring det, men i dagsläget dör man så då dör man, då det bara börjar om. Mm. Eh, för FTL också så fick du ändå, ja du kunde ju låsa upp nya skepp och så vidare. Eh, men eh, nej men det är, det är spännande, jag gillar den här hemma ja, roguelike styrket, eh, gener random genererade baner eh, Enkelt att bara köra. Ja men hittar man ett spel som man liksom fastnar för så är ju roguelike bland det bättre upplägget. För ja, att det tar ju visst. i stort sett aldrig i slut. Ja, men det är det som är så skönt. Samtidigt vill man avsluta ett spel så kan det bli jävligt jobbigt. Väldigt jobbigt typ Isaac eller... Ja, det, jo, det finns ju vettigare roguelikes att spela som... Ja, men allt från den Pokémon Mystery Dungeon till... jag Vad heter de? Etrian Odyssey finns ju på... Nej, det heter inte alls. Det är en spin-off till... Vad fan heter det? har det jag bort medelt men är det är ett, ett, ett det kanske heter mystery dungeon också ah, skit samma och det finns ju vad heter den på PS Vita Kiren uh, The Wanderer tror det I, heter ingenting ja det är roguelike spel med ett slut mm, okay. som, ett som ett traditionellt rollspel fast den att det blir liksom varje gång du går in i, i, i, i grottan eller i tornet så så resättas allting och, så det, men det finns ändå ett traditionellt slutspel Ja, nej men det är det. Jag har inte hunnit spela så mycket Overland så jag är inte så... Det är liksom så här sporadisk när jag inte har vovvat. Men det har varit väldigt mycket vov. Men hur mycket vov har ni snackat i podden senaste tiden så att vi inte tjatar ut? För jag har lite frågor om det, jag som inte har spelat aktivt. Fråga. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, jag säga. Nej men... <laughs> <laughs> nej men jag är, bara, jag är bara nyfiken. Jag har raids och sånt öppnat nu eller? Ja, precis. Förra, ja. Eller då Eller Förra veckan. Upnader, ja, har, du varit... så... har, du, har du sett på några roliga bossar eller har du...? Uh, jag har inte hunnit spela så mycket. Vi spelade tre bossar. Uh, jag har inte varit jätteaktiv i raidandet. Uh, men uh, det finns ju de som har tagit allt alltihopa, både på normal, heroic och ja, mythic, som är över en uh, stor Redan, redan klart. Uh, precis, uh, så att... Uh... Nej men det, det, absolut, det känns som att de har gått lite mer back to basic uh, på något vis. Det är inte lika mycket skit på banan, enklare enklare bossar, enklare ja. mekaniker om man säger så eh, känns det som. Kanske för enkelt på vissa grejer eh, som, som jag har hört då, inte vad jag upplevt själv i och med att jag har spelat med en ganska liksom, casual guild. Mm. Så att eh, för oss var det nog gott och väl men jag kan tänka mig de som spelar hardcore så kanske inte riktigt ah, men de är nöjda. Alltid... Folk som har känt varandra sedan vanilla liksom och, ja. och liksom ja, är helt supertaggade och tajta som grupp, det är klart att ja. de inte har samma problem som en casual... Nej men visst. Nej men så att eh, ja, men Jag tycker att de har varit rätt bra De tre, fyra bossarna jag har spelat Så att, eh, Jag är hyfsat nöjd mm. Än så länge Sen gäller jag ju det här Mythic Dungeons som, Ja men lite som challenge mode Fanns i Pandaria Och tidigare den här, mm. Det går på tid helt enkelt Ja just det eh, Man ska klara den på en viss tid Och den, ja, men det gillar jag Det är ju, Det är som soft med fem pers Som bara lirar. Och så Kämpa mot klockan mm. Och få loot därefter Så att eh, det är lite, ja men lite diablostyket. Man kastar in en, en Keystone då så att säga. Somjer ja, Keystone är plus 1 i, i början då så att säga. Så den har, varje, jag tror mobsen har 8% mer HP. Mm. Och sen blir en plus 2 så får det 16%. Plus 4 så får den, ah, okay. fyra, så får den jag var nu blir 32% plus en, då en modifier. På 4 och 7 och 10 blir en modifier. Typ att alla gör. Ja, de, eller mobsen en raid på 30% alla mobs. Men blir, blir dungeonen svårare ju längre tid det tar? Eller vad, uh, vad säger nej, du? Nej, utan uh, du levlar upp den där stenen. Uh, ja, du lägger ja, in ja. en keystone. Klarar du, jag sa inte det. Uh, klarar du dungeonen så levlas den upp typ till plus. Beroende på hur snabbt du har varit. Ja. Så var den plus ett så kanske den blev plus tre. Och så blir den plus 5 och så blir den plus 6 och, ja, och så vidare. Och ju högre level det är på stenen då, den här mythic som du stoppar in, desto svårare det blir då eh, dungeonen. Men måste alla gruppen ha levelat upp den till samma level? eller räcker Nej, en utan det, det räcker med en sten. Ja. Så det är en sten på instans. Så att man behöver, inte ja, man behöver inte ha spelat tillsammans. Nej. Så det är ganska soft. Uh, ja, nej, men det, det, den grejen gäller, Det är som lagomt. Det är fem pers Det brukar alltid gå att skrapa ihop oftast. När man ska ha 20 pers, det blir lite svårare om man inte är en solid gild så att säga. Ja, ah, exakt. Yes. Men du är ingen, ingen WoW-spelare, eller du har varit? Ja, var, Vanilla körde jag ju hysteriskt mycket. Det var ju... Snittade väl 14 timmar om dagen, men jag var arbetslös och grejer och så där, så det var helt... <laughs> det var, jag, jag, jag slutade spela WoW vid, strax innan Burning Crusade, för jag fick ett jobb För då kände jag att, kan jag inte gå all in så är det ingen mening. Sen har jag spelat alla expansioner, lite sporadiskt, kanske tre veckor eller två månader. Jag har liksom provat allting. Jag har inte raidat sedan Vanilla, utan det är det jag har hållit mig borta från. För jag vet hur jag blir när det kommer till, till sånt liksom. Jag, jag blir en elitist, så enkelt är det. Ja. <laughs> eh, så nu innan Legion så satt jag och spela För det var ju så jäkla lätt tack vare de att levela upp karaktärer till level 100. Mm. Eh, så då satt jag i stort sett och levela upp mer eller mindre alla klasser. Bara för att ändå passa på när det... När det var så enkelt att bara sitta och köra invasion efter invasion och flyga runt och... Sen köpte jag Legion. Eh, men av någon jättemärklig anledning så kraschade WoW för mig hela tiden. Eh, och det gjorde inte det pre-Legion. Och spelet är ju ändå installerat. Alltså pre-Legion. Det är ju, det enda man gör med Legion är att man i stort sett låser upp allt content som är låst. Eh, och jag har, en, jag har en sprillans ny Mac från i år. Och jag vet att många skrattar jättehögt nu och säger att Ja, men där har du fel att du spelar på en Mac. Men jag har alltid spelat på en Mac. Men spelet kraschar, ibland efter fem minuter, ibland efter tre timmar. Men det, det har aldrig hänt i instanser. Och jag, jag älskar att tanka i World of Warcraft, det är det roligaste jag vet. Och det har aldrig... Men så fort jag ska ut och testa så kraschar spelet. Så jag, jag avinstallerar skiten och jag kommer nog inte återvända nu när jag, liksom, när jag inte vet vad felet är ens. Eller ja, förutom att det är en Mac då. Mm, men du testade att, att ominstallera och sånt där. Ja, jag ja, ominstallera och Jag gjorde allt som man... Och jag gick in och tog bort... Man skulle ta bort några folders. Och, eller mappar och skapa nya mappar som hette typ likadant. Och jag, jag, jag satt verkligen en kväll och försökte felsöka. Men det... Sen var det den här typ dagen efter jag hade gjort allting så var det så här... Och det kraschar inte, Så du spelar säkert två timmar och questar och sen bara, crash. Äh, krasch. Eller det, det, det är krasch, det är grafiken som blir en enda stor... För, för det första försvinner all, all text, tänkte vi hop i bar och trycker jag på escape för att få upp options och så här. Så det är bara tomma bars liksom, det finns ingen... Men grafiken ser ut som stora utdragna trianglar som bara går i alla färger hit. Så jag kan fortfarande styra mig och, och så här liksom, jag ser ju ingenting och jag kan inte göra någonting. Och det Nej, jag har ingen aning om varför, så jag nu skiter i det. Mm. Tråkigt, tråkigt. Ja, det är... då var det en, en skön grej, men jag körde Mac mycket tidigare, och då var det det spelet man kunde spela. Det ja, eller hur? Det var typ det. Och jag, jag har suttit och spelat på, en, alltså när Lich King kom, det var någon Lich King, då gick jag över till Mac från laptop. Mm. Och det var ju en riktigt sunkig laptop jag satt och spelade på, men det funkar ju liksom. Det, som du säger, det var ju det som var grejen med WoW, att det har alltid funkat. Ja, visst. Men alltså han blir level 104, tror jag i alla fall, tack vare instanserna innan jag, jag lade ner. Se där. Eh, ja. Jag tänkte säga något. Nej, nej, nej. Eh, vad är det? Jag kommer just att tänka på en sak. Monster Hunter, du är väl en stor Monster hunter spelare, eller? Oh, oh, ja. en av världens bästa spelserier. Och det släpptes ju. Generation släpptes väl nu i. Somras ja. 15 juli För att vara exakt Då satt vi runt 10 pers hemma hos mig från fredag till söndag Och bara tog det Det var inte mycket sömda där i 40 timmar <laughs> Så det, ja, det var fantastiskt vi, vi började hela Men det var lite folk som jobbade där fredag För Det släpptes på en fredagmonstranter Och för att inte posten skulle strula upp allting för oss Så hade vi det, Hade vi fixat en roadtrip Till Spelossont i Nortelje det tar ungefär två timmar från Örebro att ta sig dit. Och då var det lite kompisar som inte hade varit i, i den här spelbutiken och ville jättegärna kolla till den. Så åkte vi dit och köpte våra spel för att fördriva tiden fram till de som då slutade jobba vid 4-5. Så de kunde, vi kunde starta upp alla våra 3Ds samtidigt. Så då var vi igång här på kvällen. Vi, började, vi skapade våra karaktärer och två timmar senare så var vi igång med första fyra player Hansen. Ja, och sen blev det fyra veckor senare. hade jag spelat 150 timmar och... Nu har jag nog nästan bara spelat 200 timmar sedan 15 juli, så det var ju verkligen första månaden som man pressar som fan. Men, ja, äh, Generations är bra, riktigt bra. Lite lätt om jag får gnälla, bara. Det får du. <laughs> ja. <laughs> eh, Krik, du har du spelat det också lite grann. Eh, ja, eh, lite grann. I och att, det, det kom några andra spel exakt samtidigt, eh, Pokémon Go. Eh, ja, just det, just det. Det förstörde ju Go. nästan hela vår helg. Ja. Att det var typ Sverige-releasen där på lördag den 16 juli. Precis. Så att eh, jag har inte spelat, jag har spelat extremt lite, tyvärr. Det ligger där, här någonstans, här i, <laughs> i högen. Med spel som jag borde spela. Det, det är ju en ganska stor tidsinvestering ändå, Monstranter. Mm. Både för och nackdel, för du kan ju egentligen alltid plocka upp det. Oavsett om du inte har spelat på tre veckor eller om du vill spela det varje veckokväll en hel vecka. Eh, för det finns alltid något att göra. Det finns alltid något monster du inte har sett än. Och det finns alltid någon, något vapen du vill testa och bygga. Och, eh, och jag gick, jag gick pilvågen för första gången i oh. spelet. Eh, var, det, och, var du nöjd? Ja, ah, jättenöjd. Mycket tack vare att... För Monster Hunter Generations har ju de här fyra olika eh, stilarna. Antingen så kan man ju köra Aerial eller Guild så att man spelar som man alltid har gjort. då Strikers man använder de här nya superattackerna jättemycket. Eller Adept. Som, som gör att man ska dodgea in i, i monsternas attack för att få en liten boost på din nästa attack i stort sett. Och du blir ju även helt odödlig om du lyckas träffa den här dodgen in i deras attack. Så tack vare... För, för nackdelen med att spela pirbåg eller de två andra eh, distansvapnena i Monster Hunter är att du går runt med ungefär hälften armor av vad melee-karaktärerna gör. Vilket är helt logiskt att, att de som står framme och liksom slåss... Ögon mot ögon mot monsterna. Man behöver mer armor än vad en, en bågskytt har liksom. Men det innebär ju att oftast blir man då... Får monstret för sig att nu jävlar ska jag attackera dig. Då dör man för att... Om man inte inreagerar på det. Men då har man den här dodgen som i stort sett... timer du den rätt så är det odödligt. Så man dansar runt som ett... Sådant något eh, counterattack båg Ja, eh, jag vet inte. Demon där på battlefieldet. Och eh, det funkar fruktansvärt bra. Hmm. Så det, det var kul. det Och jag, ja, det är nästan för bra skulle jag vilja säga. Så Addeptbåge kan jag tipsa om man vill prova eh, distansvapen i monstran tror jag inte att jag har testat det för. Se där. Mm. Men dina polare då, har de spelat? Har de fortsatt spela någonting vet du? Eller... Eh, ja, en kör, en är från Småland kör hyfsat aktivt. Han är tvåbarnsfarsa, så han det är okej okay jag han inte han spelar lika mycket som <laughs> Som man själv gör. Eh, eh, ni hade ju Peter Pansörker, min Max-HP-polare, som just eh, tidigare i år. Mm. Eh, han spelar som fan första tre veckorna. Eh, men Peter tycker inte om att sitta med samma spel för länge. Han, han behöver variation i, i, sin, i sin spelande. Liksom. så han, eh, Jag tror han... Vad var det sista vi gjorde? Vi låste upp någonting... Jo, vi grindade arenan för att låsa upp de här. Det finns två jättebra hjälmar du kan få i arenan. Och när vi hade fått hjälmarna där, jag tror inte han har startat upp spelet sen dess, utan då... Så ah, han, han, ah, han har ju... Jag tror inte han har farmat Deviants eller något sånt här alls. De i riktigt svåra monster i spelet. Eh, en annan polare slutade när han kom till High Rank. Då blev det för svårt för han. Så. här. Um... Nu hoppar jag friskt där, men säg vad det är det som kommer upp i min tjuvåd så att man hänger med. Uh, har ni hört talat om spelat brutal, uh, by the way? Uh, Nej. Brut? Snavela L. Uh, uh, jag har inte spelat det själv, men jag har sett klipp på det. Uh, så här, uh, retro dungeon crawler. Uh, stilen, grafikstilen, är typ. vad ska man säga så här? ASCII-art, om ni vet vad jag menar då. Ja. Oj, det såg bedrövligt ut. Nej, ursäkta. <laughs> jag ursäkta. Jag tycker det ser lite skärmigt ut. Nej. Det såg väldigt udda ut. Jag tänker någon sorts... Jag förstår vad du menar med ASCII-art. Men jag, jag tycker att det ser ut som något Photoshop- filter som man använder mycket. Nej, jag vet inte. Men ja. Mm. Jag, jag tyckte det ser lite charmigt ut. Och det, jag får någon sån här liten liten så här flashback till muddkartor som hur de var uppritade lite grann också ja, ja, ja. eller, eller så här gamla roguelike spel hur, hur, mm. hur de kartorna var uppritade, typ mer så En äh, mudd kanske äh, jag har dock själv inte spelat där utan jag ramlade bara över det för ett tag sedan och tänkte att det här kanske man ska testa någon gång lägger det på sin hög av saker man borde spela. Är det nytt? Är det gammalt? Är det... Jag tror det är rätt nytt, faktiskt. Okay. Uh... Jag har hört talas om det. Det såg ju ut. Väldigt udda. Jag tror att... Mm, typ, jag vet inte vilka, vart det finns... På PlayStation 4 vet jag. Det är där jag har det. Uh, och jag tror det kom dit i... typ. Augusti kanske, ja, så det, där, är, där är det nytt i alla fall. Sedan kanske det har funnits på Steam i ett, ett år redan eller det, det ska... Ja men det står, jag sitter och kollar här, det står PlayStation 4 och Steam ja. Eh, Augusti. Eh, så möjligtvis släppte det sig samtidigt på de här två mm. formaten. Alltså eh, såg annorlunda ut verkligen, precis som du sa. Man, man måste nästan googla Brutal med snabbla för att... Förstå hur det ser ut, för det går ju nästan inte att beskriva. Nej, jag vet. verkligen unikt på sitt sätt. Mm. Och mer hade jag... Du får ju uppgift att testa det till nästa gång, tycker jag. <laughs> det, här, det såg så spännande ut, så att <laughs> man kan... Ja, det där är ju hit, hit eller miss, liksom. det är egentligen jättekul eller så är det bedrövligt från första sekunden. Ja, ja men verkligen. <laughs> Ja, en annan sak. Lyssnar ni mycket på spelmusik? Så här. Ja, ja. Har ni sett att ja, nu är det väl säkert också Augusti, det har väl för ett bra tag. Men Spotify släppte en Spotify-gaming hemsida med alla officiella soundtracks de har. Så att man enkelt kan, eller enkelt enklare kan hitta åt. Ja, spelmusik på Spotify. Jag tyckte jag var fin. Ja, det har jag missat helt, faktiskt. spotify tror jag det är. Ja. Kort och gott. Mm. <laughs> Men har du även lyckats få dit typ, alltså jag tänker, indie-artister och så här och ja, allt som går under i tv-spel? Jag har faktiskt ingen koll på, på det. Men Braid vet jag finns där, om det räknas som indie. Nej, men nu, ja, fel, fel ordval om jag kan, Jag tänker mer... Ja, har du Spotify framför där så du kan söka just nu? Eh, ja, det strax. <laughs> det, det, det finns ju en kille i Göteborg som kallar sig för Krese. Ja. Alltså, K-R-E-S-E. -E. Och jag, om jag inte minns fel så har hans verk legat på Spotify. Så att jag, då är jag nyfiken om den har lyckats kommit in i, i Spotify Gaming också. Eller om, det är, eller om de bara har liksom tv-spels-soundtrack. Det var en bra fråga, jag är nästan rädd för att det bara är tv-spels, PC-spels ja, PC soundtrack. Ja. Jag kan ha fel, jag kan ha blandat ihop någon musiktjänst, det är inte säkert att, Men jag får mig kresen ska finnas på Spotify. Nu ska vi säga. här. Jo, då. han finns. Ja, under gaming där också då? Nej, ja, alltså på, när jag sökte själva Spotify-applikationen, då kommer det... Kreser fram som som musik men i Spotify Gaming hemsidan, där hittar han inte nu kanske men det, jag det, det måste ju ligga det måste ju ligga både på Kreser som artist hans ansvar att tagga sina grejer på rätt sätt samtidigt som måste sitta rätt personer på Spotify och inse vad som ska läggas in och inte för har han inte alls taggat att det är för det är ju inte spelmusik, det är ju shitmusik man väl kallar det ändå. Ja, exakt. Så den, ja, det är en ganska suddig linje där vad som ska ligga och inte ligga där, kanske. Mm. Nu ser jag att det verkar på Spotify-gaming-sidan jag gick dit nu, det verkar finnas tre kategorier. En är original soundtracks, då, kort och gott. Alltså det måste vara original <laughs> musik ja. för spel. Och så är det en Spotify-created, det är väl något som Spotify själv har tag ihop då antar community-playlists. Jag vet inte om det är... Ja, egenskapade playlists som har lyckats komma med på ja precis. på sidan på något det, sätt. Det känns som att man har någonting på gång, men det är... ...del kvar för att fullfölja där men Men ett steg i rätt riktning, absolut. Ja, om man söker ostar, original soundtracks så kolla in den här sidan i alla fall. Eh, Bastian har ett otroligt fint soundtrack om ni inte har spelat det eller mm. hört det. Eh, jag hade svårt för Bastian. Jag gillar musiken, men jag hade jävligt svårt för Bastian. Ja, eh, samma här. Eh, spelet var... Nej, jag vet inte. Jag spelade ju klart det, men, men jag hade också lite svårt för det. Men musiken är helt underbar. Mm, och. Okay. och, och eh, Även även i Bastion, berätta rösten. Hans röst kan man ju drunkna i. Den är mm. den riktigt är, den är, den är fin när han pratar. Eh, eh, och på tal om Bastion, jag var ju nyss på, på quiz. Vi har ju en e-sportbar en e här i Umeå. Mm. Och de har quiz varje torsdag har de haft nu ett tag. Och jag var där för ett tag sen Och då var det just... Musiktema eh, på det här också var det någon så här. Och då har jag direkt, ja, det här är ju ja, det här är från Bastian. Så var det en följdfråga. Vad heter, heter karaktären? Alltså vad heter hjälten i spelet? kom, kom du ihåg det? Nej, ja, det är min sötaste ansvar. Jag, jag, jag kommer inte heller ihåg det. Jag försökte <laughs> tänka, tänka, tänka. Men sen när jag fick jag svaret och var så här: ah, Just det. Han heter The Kid ja just Aha, det. Ja. Um, han har el el elakt ja berättar rösten säger vad The Kid Adventure det det ja som inget inget, inget namn men hör ni vi har pratat på bra länge nu faktiskt ja, det ett bra bra jobbat på för att inte prata om någonting ja jag ja har du några slutord du vill säga Andreas? Ja, spela Axiom Verge, det är det jag sitter och spelar just nu, det är svinbra. Ja oh, just det, där har jag ja. kvar att göra speedrun som min sista trofé. tror jag. Ja precis, Metroidvania, utvecklad av en kille som heter Thomas Happ, väldigt över mig. Eh... Uh, nej, det är fantastiskt. Ja, det är det, finns på de flesta plattformar eh, har jag för mig. Ja ja, precis, det, det släpptes Wii U i sommar och det kommer till Xbox One nu och det har funnits på PS4, PS Vita, Steam hur länge som helst typ. Mm. exakt. Ja, Krika, har du något slutord du vill säga? Mm, det har jag. Jag hade tänkt att jobba in... Nej men jag tittade in... Jag vet inte om ni har sett det right spelet Nej. Nej. Nej, det är ett... Undra om det är svenskt. I alla fall ett två-versus-två- två eller tre-versus-tre arenaspel. Tänk MOBA fast med två- eller tre-vers i en Då, arena istället. Du... Det stod vi att spela på Gamex förra året. Ja, ja, ja. Det var så kul. det ja. har svenskt utvecklat allting. Ja men precis, mm. Stanlock tror jag det som har gjort det. Jag tror att, jag undrar vem var med som hade gått in och supportat det en till svensk firma, jag minns inte vilken det var. Jättekul, jättejättekul. Jätte två och två, eller tre mot tre. Du har lite som MOBA, stycket du har liksom 10-15 karaktärer, jag minns inte hur många det var nu, som du får välja mellan. Och så är det liksom Arena Fight. Uh, du, inte så här uh, 40 minuters matcher. Matcherna tar kanske 5-10 minuter. Uh, sjukt kul. Men det är Orolig släppt jag var. på riktigt nu alltså? Uh, uh, jag tror att det ligger som Early Access fortfarande. Jo, precis, ja. Early Access. Men det finns att få tag i på Steam i alla fall. Uh, mm -hmm. Rekommenderas starkt. Vad heter det, sa du? Battle Right. r i -E Battle uh, Right. Yes, uh, Kostar inte alls så mycket tycker jag. 200 spänn typ. Klart värt det. Jag har köpt sämre spel. Eh, <laughs> så jag tänkte säga en Sky men jag ska inte säga det. Det var bra. Men eh, för dyrare pengar. Men eh, nej, kolla in det. Jag tror att de flesta som gillar eh, co-op eh, arenaspel typ. Jag kommer, kommer uppskatta det. Mm. Yes, nej jag vill bara... Säga, ja, tack till Andreas som var här Och eh, se till att spana in Gaminggrannar, Max HP, eh, Spelklassiker och musik Är något mer ställen du är på? Nej äh, det är det jag aktivast just nu Vi, vi håller Pokémon röd speedrunnet på Isetag tag Till jag right. verkligen sätter igång igen <laughs> Yes Men tack för att vi går med Det är jättekul att bara komma och snacka skit som sagt yes. Det gör jag igen Ja härligt eh, ja, nej, men, säger så Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen